Він все-таки досягає мети. Але яка це драма, неповноцінна людина, якою є кожний невільник, наполегливо, надокучливо добивається миру між ближніми. Часто він огородить таке, що й вуха не в'януть. Танні сінитніці з уст пристрасті врешті-решт перетворюються в атрибути вірогідного. Тоді відтріщуєшся, як теля перед новими ворітьми, а може без цього справді не обійтися? На пошті у відділі до запитання приємна на погляд чорнява панночка розбирала кореспонденцію. Підписані латинкою конверти вона клала до окремої скриньки. Здивований цим нововведенням, я мовчки став біля віконечка. Панночка ворухнула коротенькими, мов приклеєними брівками. Пан ЄС... «Ту про раз запитала вона з іронією. «Для мене повинен бути лист, ласкава паночка, моє прізвище повсюда». Вона надала губки і примусила мене чекати, поки не розібрала кореспонденції. «Чого пан ще?» «Моє прізвище повсюда», – повторив я. Вона присунула до себе скриньку з листами, заадресованими українською мовою. У обох скриньках листів було майже порівну. Я згадав, що попередня працівниця знала мене в обличчя і нетерпляче зацюкав пальцями в поруччя, де в літні дні шикувалася черга. Паношка за склом запряла очима, мовляв, подивіться, що він собі дозволяє. Вона відштовхнула скриньку. «Нема. Я попросив пошукати в другій скринці» чи мені здалося, чи насправді очі в паночки раптом потепліли. Паночка подавала мені листа з явним задоволенням, бо він був у тій, іншій скринці. «Проше!» – сказала вона, міряючи мене веселим поглядом. «Бардо дзінькує!» – паночка осміхнулася і чемно кивнула головою. «Довідзень я!» – я розпочатав конверт, і мені перехопило потих від здивування. У лист була вкладена фотокартка. Ванда і Віктор Живецький сиділи в траві серед квітів на полонині і руками посилали мені поцілунки. В це нелегко було повірити. Ванда писала, що немає зла, яке не повертається добром. І я подумав, що так і так. Один раз слуга не підмітав і те панові на руку, бо вимів би коштовний камінець. Чорта крути за хвіста, він радий. Довший хвіст виросте. Попробуй нашкодити. Медична комісія видала Живецькому білу картку. Він заснував у своїх горах майстерню по виробництву карабінних деревець. Одружився з Вандою і не може надякуватись голодному сватові з Галичини. У Львові поменшало на одного жовніра, а в Польщі стало більше на одного зброяра. Це теж логіка життя. Я пішов ночувати до Льоху, де була Миколина Друкарня, на старовинному Волинському тракті. У цьому районі міста найміцніше трималися місцеві традиції. Варшавські соціологи виробили новий погляд на традиції. Український прапор писав, що на їх думку сучасних рис життя важко судити про рівень культури народу. Гомеестаз гальмує розвиток соціального організму, і з цим треба рішуче боротися. З будинків уздовж волинського тракту жандарми постругували гіпсові китиці калини, під час обшуків реквізували кептарі вишиванки. Якось вночі я бачив, як вивозили мармурове погруддя Шевченка. Отже, Кумулятивний характер нашого пізнання дозволить нам невдовзі відчути всі блага вищої культури. Перед людиною відкриваються нечувані в історії можливості для самовдосконалення. Незабаром її взагалі ніщо не зв'язуватиме. Скачи, бабо, хоч задом, хоч передом. У льоху хтось був перед моїм приходом. На дворі було досить холодно, а тут і поготів. Я побачив на столі яєчну шкаралупу і шматок свіжого справжнього хліба. Витко тут побував хтось з нашої комуни, але не залишився ночувати через стужу. Я накинув зсередини на двері залізну штабу, постелив на столі куртку, склавши під голову рукав на рукав, зняв блузу і сорочку.